Yeah, yeah, qëka Radizimi ondër solar në fazën e parë nalë A fu kena mi adalë A ton ato fjollë kanë me me të viz fjollë A kena me kesh, a kesh kena me pas A kena pas, viz pja e për mbeti të dhe një shansë